Gártonyi Géza, a Gézei Pergaménlapok Felolvassa, Majlinger Diana Van nekem egy francia archeológus barátom, aki már tíz év óta kotor Egyiptomban és hieroglifok fejtegetésével foglalkozik. Ma kaptam tőle éppen levelet, amelyben a legújabb fölfedezéséről értesít. Azt mondja, Kedves fajtás! Alleluja! Heuréka! hány a lelkem örömében! Mert olyan régiségre bukkantam ám, amelynek láttára a nap is megáll az égen, a tudomány pedig ámulva tát szájat. Hald és ugorj! Megtaláltam Ádám apánknak a naplóját. Hiszed, nem hiszed, az nekem mindegy. A drágalapok itt vannak a kezemben, valamennyi vékony darabokra írva. Ott találtam a lúphag piramisomladékai között egy tök kobakban. Eleinte nem is sejtettem, hogy micsoda végtelen nagybecsű dolgok ezek, de azután, amikor elolvastam az első sorokat, azt hittem, hogy leszédülök a székemről. Három napig se nem ittam, se nem ettem, se nem aludtam. Folyamatosan a pergamen előtt ültem, és olvastam lázasan. Most már készen vagyok vele. Holnap reggel utazom egyenesen Párizsba, hogy bemutassam a tudós világnak. Neked addig is itt küldöm a hevenyében írt fordítást, amelyet én már letisztáztam. A lapok útján értesülni fogsz a pergamen sorsáról. Szervusz! A. Gárdi. A levél mellett csak ugyan megtaláltam a naplót. Tessék, itt van. Paradicsom első év, első nap. Ma kezdődött az életem. Mikor a szemeimet fölnyitottam, körülöttem agyagdarabok hevertek, előttem pedig egy fényes alak állott. A fényes alak azt mondta. Lészen a te neved Ádám. Kihez legyen szerencsém? kérdeztem tőle udvarjasan. Én vagyok a te teremtőd, az Isten. Szólt és eltűnt, mielőtt bővebb ismerettséget köthettem volna vele. Mindenek előtt letisztogattam magamról a sarat, aztán körülnéztem. Különféle fák, virágok, bogarak, agarak, madarak és szamarak voltak körülöttem. A nap sütött, és jószagú szellő sétálgatott az orrom alatt. Nem messze tőlem egy forrás volt, melyből négy felé folyt a víz. Azonnal észrevettem, hogy ez az a forrás, amelyet a genezis a paradicsom közepén levőnek mond. Miért is rögtön tudtam magamat tájékozni? Paradicsom, első év, harmadik nap. Kezdem unni az életet. Itt mégsek egy tisztességes korcsma sincsen, ahova elmehetne az ember egy kvartékára. Csak ezek az ostoba majmok, zsákszájú mamutok, örökkjordító oroszlánok vannak itt körülöttem. Meguntam az eget, mert kék, meguntam a fákat, mert zöldek, meguntam a napot, mert nem tudok belenézni, meguntam a csillagokat, mert nincs teleszkópom. Mit ér az ilyen élet? Csak legalább egy pipa dohányom volna, hogy rágyújthatnék, hiszen fináncokat csak ezután teremt az Isten. Na, ha ez sokáig így tart, hát fogok -e egy revolvert és puffantom magamat. Ilyenféle szomorú tűnődések között feküdtem egy pálmafa árnyékában, midőn egyszerre bódító szél érintette meg az arcomat, és a következő pillanatban már úgy aludtam, mint a bunda. Mikor fölébredtem, első dolgom volt az órámat megnézni. Három óra múlt öt perccel ebéd után. Amint föltekintek, hát legnagyobb meglepetésemre egy csinos hölgyet látok magam előtt, mégpedig igen pikáns nyári ruhában, állván az a ruha mindössze egy kis füge Alás, szolgája a nagysád! – szóltam örömmel hozzája, és bemutattam az idegen hölgynek magamat. – Én Ádám vagyok. – Én meg Éva? – válaszolt szemérmesen, és rózsás kis mutatóujját elragadó naív mozdulattal emelte ajkaihoz, miközben a fejét kisé féloldalt fordította, és lopva egy hamiskás pillantást vetett rám. Minek köszönhetem a szerencsét, hogy nagysáddal találkozhatom? Én idevaló vagyok. Ja, az nagyon pompás. E szerint láncmanok vagyunk? Igen, azok. De mondja csak nagysád, ha szabad kérdeznem, hogyan van, hogy mi előbb nem találkoztunk? Ma születtem, felelte szemérmesen. Úgy? Azt igen, helyesen tette. Fogadja őszinte szerencse kívánatomat. Köszönöm. A szép hölgy egy tulipánvirágot tűzött a hajába, én pedig a bajuszomat pödörgettem. Hogy tetszik nagysárnak ez a tájék? Nagyon kedves. Persze, még nem tetszett erre járni. Hiszen mondtam, hogy ma születtem. Ja, igaz. És így nem is beszélhetek másról. Természetesen. Geográfiát nem tanultam. Folytatta neki bátorodva. A mai világban nem is érdemes, kérem. Ön talán foglalkozott vele? Tagja vagyok a Párizsi Földrajzi Társaságnak. Az nagyon szép, de unalmas. A társaság? Nem, a földrajz és minden tudomány. Hát beszéljünk másról. Majd én kezdem. Az nagyon érdekes lesz. Szóltam, és a monoklímát a szememre csíptettem. Hogy tetszem én önnek? kérdezte a szép hölgy, és megingatván karcsú át, rám kacsintott. Nagysád elbűvölő. Ön hízeleg. Esküszöm. A férfiak könnyen esküsznek. Nagysád, én még soha sem esküdtem. Az meg lehet. Szerelmes sem voltam soha. Ugyan? De most az vagyok. És ki be? Kegyedbe, bájos angyal. E szavakat mondva a tédre hullottam előtte. Éva mosolygott de hiszen ez fölösleges nyilatkozat, uram. Miért? kérdeztem csodálkozva. Mert én önnek a felesége vagyok. Kegyed az én feleségem? Igen, igen. Nem emlékszem az esküvünkre. Dadogtam zavartan. Nem esküdtünk meg. Tehát házasság vagy polgári házasság? Nem. Hát kérek bővebb magyarázatot. Én önnek az oldal vagyok. Az lehetetlen. De mégis úgy van. De hisz nekem nincs is akkora oldalcsontom, mint kegyed. Az igaz, de az is igaz, hogy egy csontja hiányzik. is, Kiáltottam haraggal, amint az oldalamhoz kapva Éva állításáról meggyőződtem. Azonban Éva egyszerre eltüntette a haragomat. Oda simult hozzám, aztán megcsókolta a hiányos helyet. Áttölelt és így suttogott. Ádám! Kis uram! Én is megcsókoltam őt, és meghatottan szóltam. Nagysád, azaz, hogy Éva, kis feleségem. Így történt, hogy nem maradt a maglegény. Paradicsom, első év, 13. nap. Ahogy ma délután sétáltunk a feleségemmel, hát egy almafadereken papíros látok. Közelebb megyek, és ezeket olvasom rajta. Ezen fának gyümölcséből való evés tíz forint büntetés, és a paradicsomból való kikergetés terhe alatt tilos. Nézd már, kis csibém! mondom a feleségemnek. Milyen korlátozást kezdenek itten. Pedig én éppen most akartam szakítani az almák közül. Úgy megkívántam. Szakíts lelkem, hiszen úgy sem lát senki. Éva körülnézett, aztán lekapott egy almát, és beleharapott. Hogy ízlik? Kérdeztem tőle. Nagyon jó pogácsa, Alma. kostol csak. Még lesenyeltem a falatot, már is zörgést hallok a bokrok között. Bújjunk el! Szóltam a feleségemnek, s egy ribizli bokor aljába vontam őt. Hol vagy, Ádám? Kiáltott haragosan a közeledő. Psst, ne szólj! Suttogott Éva. Az úr! Ő volt. Közelebb jött a bokorhoz, aztán ismét kérdezte. Itt vagy, Ádám? Nem, én nem vagyok itt. Feleltem gyorsan. Hát miért bújtál el? Mezítelen vagyok, kérem, alássan. Hogy tudod, hogy mezítelen vagy? Nincs rajtam, Hózentráger. És te, Éva, miért bújtál el? Elvesztettem a turnőrömet. Gyertek elő. Mit volt mit tenni? Előbb Remegve álltunk meg az úrharagos szín előtt. Kievett az almából, kérdezte szörnyű hangon. Én nem, szólt a feleségem. Én csak hozzászagoltam, feleltem röstelkedve. Nem láttátok a plakátot? Elromlott a monoklim feleltem dadogva. Én meg nem tudok olvasni, mondta Éva. Hát miért szakítottál mégis az almából? kérdezte a feleségemtől. Mert nagyon szép volt, csábított. És te, Ádám, miért tettél? Nem akartam kosarat adni a feleségemnek. Ez nem mentség. Ti tulajdon elleni kihágást követtetek el. Bűnötöket meg fogják örökíteni a piktorok és a versírók. Kegyelem! Kiáltottunk mindketten. Az úr folytatá. Halljátok büntetéseteket. Az 1879.40. törvénycik 126. paragrafusa alapján te, Ádám, azt a csutkát, amely a torkodonakat, örökké ott fogod viselni. Ilyetten kaptam a gégémhez, már ott volt a csutka. Te, Éva, két almát fogsz a melleden hordani, amelyek kívánatos voltukban a férfiakat bűnre fogják csábítani és veszedelembe ejteni. Évának valóban két gyönyörű almadom baradott a mellén. Engem azonnal elcsábított, elkábított vele. Ezek után azt mondta az úr. Ott künt ágasabb, és kifelé mutatott. Szótlanul mentünk ki a paradicsomból. Nekem azonnal eszembe jutott, hogy ennek így kellett megtörténnie, mert a genezis első fejezeteiben így van megírva. Eddig terjednek a pergamenlapok. A G barátom útban van most Párizs felé ahol be akarja mutatni a világnak. Már most csak azt szeretném tudni, hogy hol tartja meg a felolvasását. Az akadémiában-e, vagy pedig a volondokházában? Vége az első novellának.